прикидав собі, у якому відсіку можуть бути злощасні баклажани. Найбільший гріх – страх, найбільша слабкість – ненависть. Автор невідомий, гарний псевдонім для авторів. Майже так само гарний, як запис в особовій справі Андрія Шелепинського. Батько – невідомий. «Віро, ти чого ревеш?» Ми як з тобою домовлялися? Добре бути невідомим, одне погано, коли тебе все-таки викриють. Слухай, не роби мені тут істерик, шмакодявко. Ти ще не бачив справжніх істерик. Перестань скиглити, я сказав, ми запізнилися. Ага, дуже добре, через тебе ми запізнилися на двадцять хвилин. Минуло всього двадцять хвилин. Але я боюся. Я теж боюся, я все ще боюся. Але як це почуття різниця від того? Я йду, ти бачиш, що я вже відчиняю, і відпусти мої штани. Бомже, тобі повезло, чи повезло, а? Як треба казати? Пощастило. Мені дуже пощастило, настільки що я ладен тобі пробачити. Тобі, котрий мав усе, що хотів, і в холодильнику, і в кімнаті, котрий мав батька, коли я вмирав з голоду у порожній квартирі на самоті. Сумління, і на це мало свої контраргументи, але відповідати не мав часу. Двері відчинялися. Андрій Хутко розпластався, до лиць, розкинувши руки і стараючись дихати не дуже помітно. «Довго я буду чекати? Вимітайся!» Так просто він увійти не міг, бо власноруч 20 хвилин тому виробив у квартирі світло. А Віра тоді зачинила з репетитором «Двері на ключ», «Спільників усьому, коли йдеться про знищення зайд і чужинців». Брат і сестра, і нема на то ради. Віро, неси ліфтаря я його не бачу. Во, во, вони його ж їли. Ти відчепишся від моїх штанів чи ні? Он де він, дивись. Він лежить і не рухається. Він вмер? Остап, він вмер, він вмер. За ціпельку, ідіотка! Такі живуть довго! Хоч як впевнено Остапчик вигукував, сам пам'ятав, що з комору продовжу цього часу не долітало жодного звуку, а коли батько лікар, діти з полюшок знають, що більшість людей на планеті хворі, і ті, що не хворі, обов'язково захворіють, і рано чи пізно вмруть. Добре, що в цій коморі не цементна дерев'яна підлога, Ліниво відзначив Андрій, носом чуючи, що вибрав незручну позу для вмирання і, сподіваючись лишень, щоб аргументи у диспуті брата і сестри колись таки вичерпаються, і вони нарешті звернуть увагу на бідолашного бомжа. Не такого вже бідолашного, бо твоя мама жива, нагадала совість мовчи. Зачали його приводити до тями коли він остаточно занудьгував. Точніше приводив до тями остапчик, не шкодуючи ні власних мештів, ні Андрієвих ребер, а віра верещала щось про великих білих хробаків, словом нудьга. Та все хороше, коли закінчується. Ось і фанатів ентузіазм незабаром звурдився, як сметана у борщі, Мешти ще разів зодва привіталися з ребрами, але значно млявіше, ніж перших двадцять разів. І Андрій з насолодою уявив, що коїться зараз у голові власника цих мештів, скільки різних варіацій на тему «Смерть репетитора» в паніці гасають його звивинами, які гармидер там щиняють ляпота. Можна було б ще повалятися, але Ніс висунув протест про теж таких близьких контактів з підлогою і пригрозив чхнути просто в Остапові мешти. Тому Андрій зірвався на рівні.